ez da publikorik Euskal Antzergiaren zat. Azken hilabeteetan, baino gehiagotan entzutera eman didaten eganaldia da. Segurtasun haundiarekin eta kopeta garantarekin gainera, ez da publikorik Euskal Antzergiaren zat. Eganaldia horren ondotik, laster eldu ondoko hau. Gero, Euskaldunek ez dute argitu beharko Euskal Antzergirik ez badugu programatzen. Hameka purutazio eldu zaizkit burura. Eta ezin denak garatu, hemen. Lehena, da nola erantzunkizuna edo ardura euskal publikoaren bizkarri maiten den. Hots, antzerki baten arrakasta, saltzen diren toki puruetan bakarri geniohtzen badugu, toki guti saltzen dituen edozein antzerkirentzat agazoina katsemanen dira. Dataren egukitasuna, sorkuntzaren kalitatea, konpainiaren ospea edo jogatutako gaiaren interesa. Baina euskal den oro, mugitzen ez den publikoaren litzateke. Eta alferkeriaz mugitzen ez balitz bezala, ezadila harri du politika publikoek baztertzen txegitzen balin badute. Bi, euskal hori kategoria sozial homozenobat balitz bezala sektorializatzen dute. Euskal publikoa, euskal sorkuntza, euskal antzerkia, eta errangabe doa, euskal antzerki profesionalaz ari direla eskursi muki. Hiru, behar bezalako tresna guziak garatuak izanote dira, euskal antzerkiak bere publikoa atzaman dezan. Mediazioa, ezik eta artistikoa, ikusgarritasuna. Pertinentea hoteda, euskarazko anzerki baten aurkezpena, frantxeas utxean baizik ez egitea komunikazio euskarrietan. Eta lau, aztertoa izan da historia horbilaren eragina gure kultur Aztertua izan ote da, norketan nola bizi araziduen euskal kultura azkena marka da luzeetan. Bola, bola, zerrenda askoz gehiago luza genezake baina uste dut gogo eta asakon integral eta partekatu baten beharra badugula gure lur Duela zenbait urte, entzun ali izan genuen kultur eragile instituzional haun dibateko zuzendariaren hautik, ez da kalitatezko sohkuntzarik euskalaz. Bumerang bat bezala elduzaigu belakietara. Halo Zal yogrina igiko bozak gero Rosalí bain bazen internet gora bidea euskara boloiak amike euskaraz ikeren ibilki programa zen nazionala ikastolak kulturalkarteak lurraldeko gaztetxeak plazak Antzokiak, tarehnatsakuak ikastetxe eta abar eta abar aukerak antolatzaileak eta tokiak ugariak dira bazter orutan bizira euskal kultura gozalesa gunberas